Mintza praktika ugaiteko aukera ezberdinak bidasoa eskualdean. Bertan elkartzen diren hiru hizkuntzak praktikatzeko proposamen ezberdinak daude. Berriena bidasoako mugazgaindiko partzuergoak Mondragon Unibertsitatearekin elkarlanean sortutako GUHU proiektua da. Hala ere badira lehenago sortutako ideiak. Lehenetakoa irun iruten euskara elkartea antolatutakoa da, tagoneko 5 urte martxan daramana maite berruet irun-iruteneko kideak azaltzen digu Mintzalagun proposamenaren dinamika. Elburua da euskera hitz egitea, besterik ez. Eh? Euskera praktikatzea, guztoko ekintza bat egiten duten bitartean, kafe bat hartu, ebolta bateman. eman. Eta horretaz bueno, aparte, ezteleko bila eta horretaz aparte, eku zaiatzen gara ekintza osagarriak antolatzen, ba beraiek ere euskera hitz egiteko aukera gehiago izateko, eta euskera hitz egiteko jende gehiago ezagutzeko. Bestetik Hendaiako Gazte Bulegotik beste proposamen bat sortu zen duela bi urte, hizkuntza pikotea du izena. Bertan esaterako frantsesa ikasi nahi duen euskal hiztun batek, ordu bat emango luke euskara ikasi nahi duen frantsesa hiztun batekin, ordu herdi hizkuntza bakoitzean mintzatuz. Gerard Pobeda Gazte Bulegoko arduradunak azaltzen digu sistema arina izateaz gain baliabide garrantzitsua dela integrazioa eta harreman sozialak sustatzeko. Uh, on pourrait dire que le, le tandem uh, est a la fois uh, linguistique, il est souple à l'usage, mais c'est aussi un très grand facteur uh, d'integration et de relation sociale. Beraz, sortu berri den proiektuak nolazbait nahasten ditu bi proposamen horietako alderdi batzuk, Mondragon Universitateko Mugiadi di gaztetaldeak antolaturik, hizkuntza horiek praktikatzeko jarduera kantolatuko ditu, partaiden mailaren arabera. Jo mintzagartza zu Ondarribiako kulturzinegotziak azaltzen digu izaera dinamiko horren garrantzia. Ja da, zenbaitetan taldeko partaidek beudek egin ditzaketela proposamenak, eh, e, egiteko. Ordan inguru egoki horretan, ba hizkuntza trukak izango dut, ba, maila esan dezagun, ba aisialdi mailan eta eta zentsu lasaian, eh?